Gaj buhureri e radiallahu anhu, për cilet E dhe gjova të dërguari në Allahut a lehi selam duke thëm Për njerëzve të parë, dajtë të cilve do të shpalet dëlimi në ditën e gjukimit, do të jetë dëshmori A i do të cilet dhe Allahu do t'ja bëjtë njohurat të, njohura të mirat që i ka bërë, e a i do t'i pranoja to Allahu i madhëruar do t'i thot Për çfar i bërë e këto, a i do të përgjigjet Luftova për hirtë tëndë, deris arash dëshmër Allahu do t'i thot, gënjen, luftove që të tjerët të thonë, është gudzimtarë, dhe vërtet, ashtu than të tjerët për ty. Pastaj do t'u urdërohe të engjive që t'atërheqin zvarë me fetyr për tokë, derisa të hidhet në zjarë. Njeri u tjetër do t'jetë dietari, i cili ka studiuar dijen, i ka mësuar të tjerët dhe gjithashtu e ka ledzuar kuranim. A i do të silet dhe Allahu do t'ja bëjt e njohurat të mirat që i ka bërë, e a i do t'i pranoj ato. Allahu i madhëruar do t'i thotë. Çfarë bëre me këtë mirësi? Ai do thot, dhe u të thotë, studjova diturinë dhe ua mësova të tjerëve. E gjithashtu edhe lexova Kur'anin për hir të Tënd. Allahu do t'i thotë, gënjen. Studjove diturinë vetëm që të tjerë të thon, ky është njerëz i ditur. Lexove Kur'anin që të thon për ty, lexzues Kur'ani. Dhe vërtet ashtu të th안 njerëzit. E pastaj do që të urdhërohet engjëve që ta tërheqin zvarr me fytyrë për tokë derisa të hidhet në zjarr. Njeriu i tretë do të jetë pasaniku, të cilin Allahu e kishte bërë të pasur duke ia ja dhënë të gjitha llojet e pasurisë. Ai do të sillet dhe Allahu do t'i ja përmend ato e ai do t'i pranojë. I madhëruari do t'i thotë: "Çfarë bëre me to?" Ai do të përgjigjet: "Nuk laj vend ku ti dëshiron që ajo të shpenzohet, vetëm se e shpenzova për hir tënd." Allahu do t'i thotë: "Gënjen, e ke shpenzuar pasurinë vetëm që të thon për ty se je dordhën." Dhe vërtet ashtu thanë, pastaj do të urdhërohet engjëve që të tërheqet zvarr me fytyrë për tokë derisa të hidhet në zjarr, transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga jameambret.com.